<تصفيق> دوما خبره دنزاع دمشركين وموحدين سارا اغا وحدة الاله اغا تعدد الاله كذا دموحدين وعقيدة ذاتا چه اله يوري بس لا اله الا الله اله يوري خم مشركين د وحدته الهه قائل دي بلکي تعدد عليه او قائل دي الهه هغه متعدد ذکر کوي الهه ګندي دوينا تفسيره کاویر ذکر کوي قراني کریم کې د الهه مسله وو دې زيا قران ذکر کړي وو دی دې زيا لا الهه لا اله الا الله وو دې زيا قران ذکر کوي جگرہ مشرکینوں سارا ہم پڑی مسئلہ ہوا ہے سورت سادہ درشتہ میں سے پارک لکھوکو رہے سورت سادہ اول نا واجبو ان جاؤم منظرم منوم واجبو ان جاؤم منظرم منوم او تاګه وو کړې چې راغې دیساګا یا راون کې د دوی د جنسنا وکالل کافیرون اضا ساحر کذاب اوې کافیرو دې دې جادوګر دې لوی درو جان ساحر جادوګر دې کذاب دې لوی درو جان دې ان هاذا عجاب یقیناً دا اوشه دا عجیبا عجیبا خبری اکڑو ناشنا این حاضر لشای اون یوراد یقیناً دا اوشه دا اوشه دا اقواری سا ما سمینا بیعذا فی الملت الاخرہ بل چانمونگ دا خبرن داوری دلے ان حاضر اختلاق نده دا مگر تش دروغا تش دروغای دا دو من خبریو کوئی دا ولی تینزا مایت چوگو لی حال تا اللہ دکر کئی اجعلالالعالیاتا الہاں واحدا ایو گرزدو گنو آلیحو لنا الہیو اجعلالالعالیاتا الہاں واحدا اگرزدو گنو آلیحو لنا الہیو زمن خو خیالدارې سز زموار د بادوی صدا سرخغي وي سده داینی وي سده دا خوځوي سده باجو وي اځه وای نه هیڅ زموار نشته زمواردار سوی الله دې اجعلل الیا تا ال واحد او قذو غنو الیاو درا الایو دایو دا سوره صفات ګورې سنذ ذرشم سوره صافات د مشرکین وروه الى الله ذکر گئی چکل مشرکین اغنا مشران اغنا کار واړو نا کار پیر نا کار مریدو جانم طرف تروان کړئ شي الله بوې عذروي کتابوست جو دوروشیوں میں تھا مخامق شی او تب حضور بھی شروع کی واق بالا باز و مالا باز يتصال و درجم مخامق وشی باز ردی بازو بندی واق بالا باز و مالا باز مخامق وشی باز ردی و بازو بندی اغنا کار مریدان پغنا کار پیران یتسالون صلو دشم لیکو ارپسی زواب دا اوشتاما و اقبل بعض امرا بعض امرا بعض امرا بعض امرا مخامق بشه بعض امرا بعض امرا بعض امرا یتسالون یتسالون دو معنی که یو مانا یتلاومون یو بلتب ملامت وعی پیر پو مرید امرا مرید پیر دي بو znajه دانسیوه می اغو مو استر جانوه اغو ازیاد گانوه یا یه تا سالون بو یا سالو تاع برحلمت بو تا بوزمو مرید 아�%, تا بوزمو اگه يا فال تا برحلمت بو تا بوزمو اگه مرید در پیلنا قالوا إنكم كنتم تاتوننا عن اليمين ابو وياغي أغمويدانا إنكم كنتم تاتوننا عن اليمين يقينا ويتا صورات البيك والممتا عن اليمين فسام طرفا عن اليمين فزور عن اليمين فسام طرفا قالوا بلم تكونوا مؤمنين ابوا يغين ويتاسوا مؤمنان فاختر دغه شی بېمانه وینو وما كان لنا عليكم من سلطان نوزمغا پتازبانه زور یمغه زور نو کومتش आवाज او کول یا رب <laughs> د قران کریم د فهم د پاره مخکې اصول او قواعد درکېدل پغیر کئی صحیح سا مونگ ذکر کرو جدو فن تفسیر تعریف مونگ بلکہ ویتا تو قوم سرکشان فحقا لینا قول ربنا نصابت چوب منگ بانی عذاب در عبض منگا انا لزائقون منگیو سکون کی ازگر عذاب بیسکو فاغویناکم انا کننا غاوین من گمرا کرو تاثل رازکا چه من پخلو گمراو فا انا هم یوم ازن فی الازاب مشترکون یقین انتوی بای پدا وقتی پا عذاب کی شرکا اغتابی مطموط طول منداز سزا ورکو مجرمانو لراء اغا مجرمانو توقو اِنَّا اُمْ کَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ يَسْتَقْبِرُونَ يَقِنَا الْغُدْوِكَ لَا چُولِ شُدْوِتَا لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهَ نِشْتِ اِزْزِمْ وَارْ مَقَرِي وَاللَّهَ وَحْدَةُ الْإِلَهَ الَا بِالنِشْتِ ن دوی باوی کولا او یقولنا ان لا تعرفو مجنون وی بغوایا موږ یو پره غذن کې خپل آیات د وجود وینا علی شاعر نیو لینا شاعر راغلی یو وی دی په وجه باندې موږ خپل یا ویسن پریدو نو جگ پس که وا وحدت الایکه دارگی دے سورت سات پسیر سورت زمر دے اگلی ککوری سورت زمر ار تم ذکر کئی سورت زمر پنزو صلیتمایاتو جگہ چراپ وحد تلیل آکے وَعِزَازُ كِرَ, كِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَعِزَازُ كِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ قَلَا چِيَا قَلِشِيَ اللَّهِ عَوَازِ ہر سَ يُوَ اللَّهِ كَئِي دباغ زموار یو اللَّهِ دے دس سرخو کو زموار یو اللَّهِ دبچو زموار یو اللَّهِ دے لَيشْمَ عزَت قُلُوبُ الَّذِينَا لَا يُمِنُونَ اښم ازات مبارد معنا کوي څنګه شي وېدا شي زهي څنګه د مشارکه او ویزا ذکر الله وحده کله چې یاد کړی شي الله یوازي یو الله تک یو الله د زینواردې ایشم ازت قلوب الذين لا یؤمنون بالاخره قلنا فرقد کی چیز درونہ کافرو ایشما ازت بل کہ ان فرات زڑے متنافر شی ایشما ازت بل کہ موردی ایشما ازت استکبارات قلوی کی چیز کافرو ہاں وَإِذَا زُكِرَ الَّذِينَا مِن دُونِي قَلَا جِعَادْ كُرِشَهَا قَسَانْ بِیدَ اللَّانَا فلانِ بابا تور ڈیر کی بابا اشتے در مندانی زموار دے نبیا عزاهم یا سب شرون ناکا دوئیشی خوشحال خوشحال بیا ڈیر زیاد خوشحال شی داری سورت بنی اسرائیل پنزل سمس بارا کولی سورت بنی اسرائیل ارتا اللہ بیان کئی شپرد صلیق تمائیت سورت بنی اسرائیل پنزل سمسے پارا شپرد صلیق تمائیت وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّتَمَ يَفْقَهُوَ وَفِيهَا ذَانِمْ وَقَرَاءَ و یذکر ربک فی القرآن واحلاها ولولا اخبار ابن فورا الله فرمائیں مونږه درزوري پوزون د دې کې پړدی الله واي پدې زرمې پړدل غولې ایف قوج ريفون شید الله په کتاب باندې د الله په کتاب دی کله کویږي وفیا زانم وکرا او دو دیپو غگون کی ترنوالی غگونی درانو کرو او ظلون البانی پڑھ دیمی دا کولی دو عمل کو وجبانی زکر دوی انکار کو دوی عراض کو دوی جدار کو الحق پرستو سارا انکار شروع کرو روگردانی شروع کرو او جگر حق پرستو سارا شروع کرو ناللہو ارسنن بنکر و جعلنا علا قلوبهم اکننتن يفقهو و فی آزان وقرا و اذا ذكرتا ربكا فی القرآن وحدا کرجتا یاد فلو ربق فلق قرآن کی یوازی یو اللہ ارسکی یو اللہ ذارت زموار دے واللہو ادبار نفورا نو دی او وی پخلو شاګان بیا تیسګي والله علات بار ابن فورا دا یو سوره تفلقان اتلسمه سيパラ سوره تفلقان چې اته وي جګړه وحدت د الهه کې دوی م جګړه دوسرے تمات سورۃ فرقان جگڑ پدی کہ وایزار اوکان یتقزون ک الا اللہ ذوا ہا ذالذی با پیغمبر بیان کئ زمون کېرېرو حالت او د پیغمبر د بیان ناپاز دا حالت څه ګرځېدلې الله واي کله چې ویني تعالی نه نه سي تعالی مگر پټو کو سرا چې پیغمبر وي نی مبلغ وي نی دې ټوګه شروع کی او باندې جوای اها ذلذيبا صلى رسولا ایا داغا کس دی چلی کری دا اللہ پیغمبر اگا زانتی چھ پیغمبر وی اگذار دی او سمدہ وی اگا زانتی چھ ڈیر موحید وی اگذار دی تب وی چھا اگا پخانو ورطا واسیت پری خود دی اغاز اللہ زیبا صلی اللہ رسولہ آیاتنا نزدیو چاڑا ولی باو منگلالا زمانداری ہونا زلل ظلمانه دلته علاوه ګره ارځه ګمراکول معنی دا معنی خونه ده کین کاځله زلونا کاری موچ ګمراکړ به مونږه لا ذمہ داری اونه زل یومانه راز زل مختلف معنی راځي په یوسه په قران نه پویږي نو د یو ز ف یو يو معنی ذکر بل معنی ولا ور دینه بس دې له لیکر فقیر ارځه معنی کوي بیا دې کویګنه چې غلطی می په اوپر کسای نه وکړو ان کا ذا لا ذلنا عن آياتنا نذیو دې چاول به مونږ لا لازم مونږ د مادګارانونه ټول باباګان مونږ به و دې چې دې چا راته لولا ان صبرنا عليها که مونږ نو کلشی په دې باندي خو خدای مونږ کله بادي شو نو جګړه پسې کې دریمه مسळा د نزا د مشرکینو موحدینو سره هغه وحدت الایکه دریمه مسळा د مشرکینو د موحدینو نزاع څرګردلې هغه وحدت د معبودتي مسله دا چې د عبادت د زړې تفسیر به ان شاء الله مونږ بیا په کوو عبادت د زړې کای عبادت د لاس او او کای عبادت د بدن وي کای عبادت د مال وي یوازې د الله به کیږي که ربه کوه هر کبه دې عبادت کې کمالي عبادت کې یوازې د الله به کیږي سورته نام لیکووله سورته سورة نعام آخری آیتو عالتا اللہ فرمائی وَلِنَّا صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينُ وَا يَقِنًا مُزْزُمَاءِ قیام رکو قادا جلسا سجد زبان وَنُسُكِ وَقُرْبَنِ زُمَاءِ مالی عبادت زمان بدن عبادت زمان و محیا یا و مماتی جن زمان مرد زمان نفع زمان رب العالمین دفع دا داللہ دا چرد دل دا مخلوقات لا شریک لہو نشت دل دا شریک داللہ دا ہر قسم عبادت مستعب تو بیو الله رب العزت او یو رب العزت د پ ک کې رز کل کوي پلو بته چې کا یوا زما بند اوي یتم کې س د یا ینابم کا بند اوي د خپاب یا یوهنابم کا ترغیب ورکی اللہ چه بندگی یوازد ربو کئی کانگو دو بدن بندگی دا اوکا دمال عبادت دے کم رکب دے فیوازد اللہ بو کئی <coughs> مشرکین ہو لگی دو اگا عبادت مالیہ و بدنیت غیر اللہ بے کن دیو اجن بیان قرآن ذکر گئی اتمہ سپارا سورت حراف لکو گو رئی دا انبیاء بیان انبيال مسلم باغی تداوی شعبادت دوری یوازد الله کوي اول پیغمبر چې رب عزت د رد شرف د پار علی ګلو نو علی السلام نو نو علی اسلام بیان الله ذکر کوي اتم سپارا سویتا علا غو یو کمش پیتم لتر سنالو حن الى قوم يقن المجالغلون علی الاسلام قتل القوم تا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ لَهُ الْإِسْلَامُ وَقُمْوا زُمَا بِنْدَقِ دَاللَّهُ قَي مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ نِسْتَ دَاصْنَاهِن تُوبَ مَعْبُود بِدَاللَّهَ دَإِلَٰهِن نَكِرَ دا مَا خَي مَانَ فِي دَأ او نَكِرَ دَ نَفِي پَسِي راشي عمون مالکم من الان غیرو نشرت آزر ایسو بلاق دی عبادت بید اللانا یو اللہ معبود دے در زرع عبادت لائقم یواج اللہ دے دلاز اخکون لائق عبادت ومیواج اللہ دے رجیب عبادت لائقم یواج اللہ دے در بدن دمالومان مالکم من الان غیرو دارنگی تنزیش پیسم کی دہوز علیہ السلام بیان تو پوری مالکم وَإِلَىٰ عَدِنَا خَامُ هُودَا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُودُ اللَّهُ مَا لَكُم مِنْ عِلَىٰ اِنْ غَيْرُهُ عَجَرْتَ يُدْدِ حُدَىٰ اَلَيْسَلَامُ عَقَامُ هُودَا شاید سمیل شاید علی رحمت یو بیان کیونی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھائی। پیغمبر تب بائی ہوئے دیر بھی عذا <تصح> <تصح> خالي <خبار> باندې <باہی> ډېر بیااده بره په باتباکته حديث کې راځي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي زمارون را روان دي زمارون برعزي صحابه یا رسول الله صلى الله عليه وسلم کې تا روان نه يو نو نبي اسلامي نه تاسو زما صحابه یې زما ملګري زما شاګردان دي زما رونه تاسو پسیرا روان دي مون ته ویلي پیغمبر خو چې ته پوي یې غشای اسماعیل علی رحمته پیغمبر پاک صلی الله دا علی صلی اللہ علیہ وسلم ته بڑا بھائی نه کوم گناګه فیواګه وګورو بیا د وکړی دا رنګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابتو او قرآن واي ویلا عاد الناقامو ذا اجر و تاروندو یوهد علیہ السلام یودری یوهد علیہ السلام قال یا قوم اعبدوا الله نو وا قوم ازما بندگی د الله کوي مالکم من اله غیره نشد ازله زوب لا یعبد به الله دانګی ساری اسلام بیان الله ذکر کوي دري او یام کې و ایلا سمودا قوم او سمودیان تایود دے صالح علیہ السلام صالح راولی کو قال یہاں قوم عبود اللہ الله واقم از ما بندگی دا اللہ ہو گئی ما لکم من حلائن غیرو نشت تاظرزتو بلایت دیبادت بید اللہ نا داری جناب شایب علیہ السلام داری بیان الله پنزہ اچائن کی ذکر کوي وَإِلَى مَدْيَنَا أَخَاهم شُعِبًا مَدْيَنْ وَالَوْ تَعِيُدُنِي شُعِبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهِ نُوِي وَاقُمَ الزُمَابَنْدَكِدَ اللَّهُ كَيِّ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهِنْ غَيْرُهُ نِشْتَذِي تَعْصُرَ إِسْتُ لَحَدِي بَعْدَتْ بِيدَ اللَّهِنَا <تصح> نُدْرِيمَ مَاس ز دې زع مثلا مشرکین د موحدین څخه جدا شوي دي یعنی مشرک چې مشرک ګرځدره نو پدې خبرو ګرځې دي پدې خبرو یو خبره د مشرک دا ده چې د مشرک عقیده دا ده چې زما خبره الله ورینا او دني کانو خبره الله رد کوي دا دې د مخه شرمېږي زمان اولینا دو دی خبر اللہ پشاکینا ندیوی نزو اللہ تا برای راس پا قبل نوام زبا آغو تاوام اغوه ما دا پار خدای تاوائن و زمان دا کار روی تیوکی زبا اللہ دا آغینو مجبور ده دا خبر دا شرک دا دویم خبر چه من شرک آلیها گرند مانین دیلا معنا دید زکوم انشاءاللہ الیا غن منی د بازه ذمہ بل منی د سرخو ګو بل منی د خودو بل منی د درد بل منی د دانی بل منی او موحد چره الیا متعدد منی الله ایتن یو لري الہوم یو زه بس یو الله الای نه صرف دو نفر دې لګدا چې خپل جې به کیواه <تصفيق> اللہ هم زموار دے عقبل هم زموار دے دیتا مشرک وائی یو الله زموار دے دیتا موحد وائی دا هم چلی کنہ پوشجے دا بیمان دے دا هم خبرد و کفرد پنجابیان بی وائی اللہ بی ہے فلانا بی ہے دا بی خبرد و کفرد پختانا وائی اللہ هم زموار دو هم و دا هم کی کافر کنہ بلز مشرک او موحد کې بل فرق نشته هم وای کنه وای کچو می وای کنه بس دغه بوجان دي دي ته مشرک وایي کله په جند تا مشرک به چارت په بیل کې جناور د لاکای روان سره نه نه پکلی کې کړي سړیا په بازار کې هم چ وای نه وای مشرک دي درې و عبادت یو الله دي لا د عبادت کدما لري عبادت وی کبدنی وی کدلا صاحب پوری کرن جوړ وی د دې مستحید یواز جلال را ال عزت او مشرک د دې قائل نه مشرک د الله په نوم باندې خپل اختر راجن یو سروي رضى الله اکبر زبوقول کوي عائش سروزه پیرشره د تیر چیلې راغسته ده او کله پر هغه الوه یاند راغسته ده بدیرو تر وانده کله کا کاسه تر وانده ګلته لري دروان دي البته جوړه پېشکای دي ته مشرک وایي مشرکدار چې جناور لچته په حبوب به لګي دا درې خبرې ویلې دي نو ما خبرې هم زګړې چې کوم خبره کې په کوم معتقدات کې د مشرکین او موحدین سره اتفاقو هغه درې مسائل هم زګړا چپاری که چپاری که موږ تحصیل کو یوړل د غیر منقادینو کې اغه مشرکین دي د مشرکین موحدین سره حکم او عقاید کې او په کوم افعال کې اقوال کې اتفاق او اغم ذکر شو کې <تصفح> په کې دایر جنگ موحدین سره نشتي چګنې الله شته وکنه صالح دی وکنه راضت دی وکنه نه دي کې جګړه نه وای حاج کې جنو تو مسكينا ډېر د آداب د معاشره کې نه بیا مونږه دا بیان کړ چې د مشرکینو امتیاز د مؤمنانو نه په مسائلو کېره نه بنیادی دری مسائلو یو مسله مشرکین قائل دي د شفاعت وجاهه چې رب عزت د جاء مهشر میږي زموږه ولینا د دو دوی دو خبره واپس کینا دا خبره د شرک دین مشرکین الها متعدد مانی ډیر مانی او مؤمنینو الها متعدد نه مانی الله سن یو الله دې یوازې الله الہ لري دین مشرکین عبادت کوي دغیر غیر الله دا اللہ عبادت ہم کئی دا اللہ پنن بان منح تم پیش کئی دا اللہ تا سجدہ ہم غیر اللہ تا ہم کئی دا اللہ دا کور تواف ہم کئی ادو قبر تواف ہم کئی نو مشرکین پلی مشرکین گلز دلیو عبادت دا غیر اللہ اکوڑا دا دری بنیادی مسائلو دی امتیاز دا موحیدینو دا مشرکینو اس دا شرک دو قسمہ دے یو شرک چی دا غیر تعلق عقیدی سارا دے نو دا قسم شرک تا شرک اعتقادی ویلیشی عقیدی والا شرک عقیدہ کے شرک دے اللہ دی مموسا دی دو ایم شرک چا غشرک تیویلشی شرک فعلی یعنی سا افعال دی سکارو ندی پاگی کیا غشرک کئی چھ دا اگه تعلق افعال او سر دی دا دولوی قسمو ندی دی, دی شرکو شرک اعتقادی او شرک فعلی دا شرک اعتقادی چره دا څلور قسم لري او پدی دیارو کې پدی ملکونو کې دا څلور قسمه موجود دي <تصفح> یو قسم شرک شرک فی العلم شرک فی العلم شرک فی العلم, شرک فی العلم مطلب دا د مومن عاقد الا لا چې په حال پوه یو الله ربلی زدي دی شي زمانی موجوده زمانی راتلون کې زمانی زړه کې چې ساتو په خلو چې سوايو کار سر کو هر سبانه پوء عالم یو الله دې <coughs> <خبر> <Klijk> علمي د جته ته ویلشي زمم په نظر باندې پټ وی او الله ته پډا غلا ازه ښکار ده نشر فل علم مطلب دا چې د یو سړی دا کې د جوړشي چې زما پیر یا پیغمبر یا پیر یا فرښتہ ده هم د چرشي دراتلون کې ارثنه خبر ده نو دی انسان در بل عزت او خصوصي صفت کې بلی شریک کړه بلپا بل کې حصہ وره کړه پارس باندې پوهاویو الله رب العزتو نو دیو لگی دو اغا پیرے شریک اللہ پا دی ولا کېدو هغه پیري شریک کړه د الله په صفت کې احساس ټول شریک کړه د الله په صفت کې یا انسان شریک کرو دا اللہ پا دے صفت کی نو دا شرک فی العلم دیتی بھی لیشی دا خصوصی صفت دا رب العزت تو انو تا اغا بل لدی ور کرو او دا خصوصی صفت د رب العزت دی د بکارا ام دل تا اللہ ذکر الله ذکر کئ کله چ رب لے ملائک سره کلام کئ 33 نمبر ایت 32 شم ایت چې پار سبا نه پوء الله فرمای زین قال الاما قل لكم اني اعلم غیب وَعَلَمُوا مَا كُبْتُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ څنګه په نمره 2 ډیر جام نو وی الله علما قل لكم ايام العدل والتاست اني اعلم زا خپوئی کم پغیبود آسمانو نزجمکی آسمانو نکی سپٹ پراتی دی نو زا پیم خبردار پزمک کې سپٹ دی نو زا پیم خبردار و آلمو ما تو بدونا و ما کن تم تب تو مون از زا خپوئی او پاغی چې سپوٹ ہوئی فارز زبان زم خبردار هر زبانې پول توک دی الله د الله صفات دی چې زړه کې یا فخر له سو وایو ازمه کې څه پړدی اسمانه کې څه پړدی زمنګ په نظر کې او الله د هر څه پړاګري فارز خبردار دی دغه سورته نام دریم آیت سورة انعام لکبوری ارتم اللہ فرمائی در زمان صفت دی اللہ وائی پار سپوزیم سورة انعام ومسی پارا دریم آیت وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْعَارْضِ وَهُوَ الله في السَّمَاوَاتِ وَفِي الْعَرْضُ يَعْلَمُوا سِرَّكُمْ وَجَعْلَكُمْ وَيَعْلَمُوا مَا تَقْسِبُونَ دَ اللَّهَ سِفَتِرِ يَعْلَمُوا سِرَّكُمْ پُوئی کی پُپُٹُ اِسْتَازُ بَانْدِي زِرَكِ سَرَا سَاتَئِ اللَّهُ اِذَا او په وینا استا زبان دی په خلو سوينا کوي الله يذب خبر وي علم ما تجبون او پي غ الله هغه شي باندې چې تاسو کار کوي انسان دې کارونه کوي یا په خلو سوينا وایي يا زړه کې څه خبره ساتي یا سکار کار کوي نو الله فرمایي کار کوې نومځه په پوېګم ذخلې نه واینه او بازه نومځه په پوېګم اځړه کې خبره ساتای همزه په پوېګم دې علم غیب دی شي فار سوانه پوا یو زادر بل ذات دې یاعلم سرکم وجعلکم ويعلم ما تسبون دنګې دې سورتې انام پسی صورت عراف دے یو سل اتا اتا ایم آیت لکو گو رہی دا ایسی خطور نمونہ مونگ زبرکو بیچکالا صورتون شروع شی آیتون بیا پکی گو رہی چسنور اللہ زور لگئی پسی مسئلہ باندی ایک سو اٹھاسی نام سے اللہ وائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اعلانو کا قل لا کو لنفسی نفعا ولا ذران الا ما شاء اللہ ہوا ہے زوستن لرمد پاڑا قلدانا زرا سوالو ده فائدې او لري کولو ده زار زما پوڅ کې फायदा را سوال ځن تا او نو سان ده په ټول ځان زما پوڅ کې نشته الا ماشاء الله سج کې نو په خه الله کې دمانه مو قیل ماشاء الله مگر دا چو د خو فقې د مستسلم من کده الا ماشاء الله سجکین پوخغله الله کیږي ماناده دا دا ماناده دا چې زو وسنلارم د خپل ځان لپاره درڅول او فائدې د دې کول زارره حقدا الله پوخی نه نه نه دا ماناده دلته نه دا دا مستسنه من منقدره الا ماشاء الله سجکین پوخغله الله کیږي زما پووس کې نه پښته نه نقصانشته دل لا پرږکېږي کله फायदा راځي او کله نقصان ولو كنت عالم الغيب لستبصرت من الخير کا ویځ پویتون کې په غیب باندې کزه په غیبو پویری لستبصرت من الخير ما باندې کړي و ځان ګټه ما ته پتلګې دا چې دا شی به گراني کی ما به سٹار کړو نه رس به ځایتيږي نو بیا ما ډېر اګهټه کړو زما په دکاندارای کې زما په تجارت کې نقصان بنو کنه زب په ادم الګان به اخلم او الګان به گراني کی پته ما به سٹار کړو رس به ګران نه خو 50 ډېر روپۍ می ګټلې لکه په وی وَمَا مَسْتَنِيَسُوَ او نبارست در مات تکلیف حال دائی چه مات تکلیفون راو رسید نو پویگم پا غیب و باندی نو چه تا پا غیب و نو پویگی نتا سی اینا نای اللہ نظیر و پشیر نیم زب مگر زر او زر ورکونکی زاللہ نظیر و پشیر را لی ذا اللہ نظیر اوفشیر راولی کلم دائنگی شلمہ سپارا جو کوری شلمہ سپارا صورتی نمالا شلمہ سپارا صورتی نمالا التا اللہ فرمائی فنزش پہ اعتمایتا شلمہ سپارا امن خلق سماواتا قل لا من في السماوات ولا ذل غیب إلا اللہ قل من في السماوات ولا ذل غیب الله اللہ وایا نپوئی کی منعوسو کو في السماوات جب آسمانون کی دی آسمانون کی ملائکو والارځه او تو کو چې پزمه کې دي اوسمه کې پیړیا نشته انسانان نشته باچا نشته پیغمبران نشته نگا نشته بدن نشته نو بلد یو کله کدي نه پويږي په غيب وبان دي الا الله مگر يوالا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاةِ وَالْعَرْضُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ اِسْتُوکْتُ لِنَا قُوِئِ گِ مَگَرْ يُوَ اللَّهِ يُوَ اللَّهِ تَنَا خَبَرْ دَي داریں گے سورتِ احطاف سورتِ احطاف اشپاکشتمل سے پارے لکھو گو رہی سورت احطاف اس پاکشنم سپارا نهم آیت عالم الغیب یو اللہ قل ما کنتو بدعا من الرسول وما عذری ما یفعلو بی ولا بکومو و پیغمبران نیم ژناشنا ده پیغمبرانو نه بدع من الرسل ژناشنا نیم د انبیو سلسله غني زمانه نه شروع شینې کارو شین د سلسله په خوانه روانه وا رب ال عزت ادم علی السلام راویږي نو ورپسې انبیو سلسله روانه کولی دا ز سناشنا خبرونه کوم و چې تاسو ما خبره نه مانی بدعا ناشنا بدعت ته زکه بدعت وایو چاغدري وره بهتر زماني چې جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم داغ زمانو متارف فرمایلو خير القرون قرني ثم الذين يهلون ام ثم الذين زما زمانہ دې ربه بیا ما پشه بیا ما اوی پشه دو تابعین او دو تبع تابعین سمایا شلکا ذيب بیا به درو وام شي نه پردری به تر زما نو کیو کار نه لښوي او څو سره بازیدو یو کار یا کار کړو وایدا نو وکاردې بدعت کو دې خدا حسانه ره خشتره بدعت تم زګ بیلاد وای ناشناغ ور کار دي دین پیژندشي د دین د دین بانی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی اغه یو کار وکړو جو را شروع کړو ناشنا کاری وکړو کار دیو نه اغه صحابی داختر دا اختر ور زده ریګا کی وځري دو موږ یو نفل و نیتو تارا عیدگاہ کی نحضرت علی رضی اللہ و تلانونه کی نمبر دیو نیسا وی مکو ما د مزم منی که نحضرت علی رضی اللہ و تلانونه دا کموز وی نلس کال عیدگاہ تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را گره ہو اپا دی نسو کالی که مانو لینے چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی کری پر عیدگاہ کی تی مز که کدا موذوی نرسول رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کړه دیو نه دا اختر چې تکل زی مصلاتا التموز نه لرا غره نه کلو التفاقت دغه دوه کاته اختر موذ راغره نفلو نو بلغه یالتا وای دا نفل بلغه بلدا نفل قضې ثواب شې بندہ الله تنزیکی فرض خدا الله قرض د بمبره ابقام کاکو او نه فرداي چې بانده الله ته نزدیکی یو ذریعہ ده سمره جنوا فل کای انسان الله ته نزدیکی نه وافل کې ډیر زور نه وجه لکه دا, دا یو خوځ قربت در بل عزت نه غلا چې ځای نوافل دی کری او بلدا چې قیامت راځي نو چې چا فرضو کم شي نو رب لی دا فرمایي چې دا سنن نووافل رواخ له کېدو فرض کې واخر الله مې رباني وشي تکمیل کېږي د نوافلو فرایز باندې سنفل خو خجر کو حضرت لرزي الله او چې داناشنا کار نیولې دو محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم دې کړه ته کې افتر موږ کې بان نشوي افتر موږ لپاره بان افتر موز ده پارا تکبیر نوایی ندباق او تکبیر سه نرواشی خونه ده لیکن محمد رسول الله صلی اللہ علیه سلام ندویده هر موز ده پار یو بانگ ویلیشی پور پر یه غازی که جماعت داغی که دو بانگو نوایی و داویی هر موز ده پارا و دا یو بانگ چده ده پیغمبر بانگ ده و بل بانگ چده زمان بابا وی خوب کلی ده ریو ده بابا باندي يو محمد رسول الله باندي د دين صاحب تو کرا دا دين دی وای بدعت تا جگ بدعت وای چې نه یو غالي شی رسول الله صلی الله علیه و سلم او صحابه اونې دې کوي قل ما كنت بدع من رسوله اوه ز نه ناشنه پیغمبرانو نه زه نه ناشنه خو وما ادري ما يفعل بي ولا بكم زنپوې تم چې سبوکړشی ما سره سبوکړشی تاسو سره زه پېنپوې تم ینه دنیا بارکه ګورې د آخرت بارکه مونږه طيبو جره رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت دي مغفر قرآن محترم اوریدونکو مولانا مفتي سره د دې څخه دا دوره تفسیر او ترسطر او ات من نام نوانده سر ترسطر او دلو دو در ملایده اتا ترسطه او اشاری سنت که سر اینڈسید دکان نمبر تاییس عبدالرحمت لازان از دیمان چوک جنگیر اراد صوادی تا اتاو او انورسیر تاہید موبائل نمبر زیو